світла. «Ми перемогли!» Вигукнув він радісно, хапаючи мою руку. «Краще скажи, ми перемагаємо!» Усміхнувся я, радий успіху мого експерименту. Не дай вогню згаснути, хай як спекотно тут стане. Інакше ти скоро дізнаєшся, що ця справа не закінчена. Дивись, невже не бачиш її там, на газоні?» Та імла крутиться і звивається, ніби розгнівана істота. Вона жива, клянуся. Якщо доси вогню згаснути чи відчиниш це вікно, вона знов накинеться із помстою. Не забудь, підтримуй вогонь вдень і вночі. Тепер це питання життя чи смерті. Я негайно не пішов, бо мав багато справ. Швидко поїхав до Брокбленка, маленького містечка в сільській місцевості. Зупинивши машину перед воротами великої резиденції, я подзвонив у дзвоник. Слуга, який добре знав мене, без представлення провів мене до бібліотеки старого друга Джефрі де Арланкура, дослідника давнини та дивних вірувань. Я дивувався, чому не подумав про нього раніше. Я одразу порушив тему, що була в мене на думці. «Що ти знаєш про поклоніння бегемоту Джефе?» Він зморщив брови допитливо. «Бегемоту? Ну, трохи. Це, здається, міфічна потвора, що була центром різних форм сатанізму, псевдорелігій та просто безглуздого м'ясництва». Я розповів йому про свої дослідження писань середньовічних філософів і те, що дізнався про істоту. «О такому разі ти, мабуть, знаєш більше, аніж я можу розповісти», – посміхнувся він. «Хіба що ти, можливо, ніколи не бачив, як практикується поклоніння насправді?» «Ні, не бачив», – сказав я. «Саме по це я прийшов до тебе». Ну, а я бачив. Ім'я, здається, має незліченні варіації, але завжди головна та сама ідея. Інколи мені хотілося думати, що щось подібне може існувати насправді. Ти, звичайно, знаєш, що так звані «дикі» раси, схильні до всіх форм вудуїзму, анімізму і тощо, ми ж у своїй цивілізованій зверхності... Вважаємо, що це тільки тому, що вони ще не навчилися справжніх моральних критеріїв. Я часто схиляюся до думки, що це тому, що вони вільніші в своїх внутрішніх процесах, аніж ми. Вони думають, що дерево має силу добра і зла. Ми кажемо, що це неможливо. І все ж Бозе, наприклад, щоб згадати хоч одного з великих вчених, Переконливо довів, що рослина має почуття радості й болю і насправді кричить у голос, коли поранена. Ці люди, будучи більш сприятливими до впливів, які ми вважаємо духовними, бо не можемо інакше їх осягнути, є саме тими, серед кого таке поклоніння може знайти міцну опору. Чим ближче ми підходимо до життя, у його голій реальності тим ближче підходимо до поклоніння бегемоту та іншим подібним речам. «Ти маєш на увазі, що це поклоніння корисне?» – запитав я із деяким здивуванням. «Не скажу це, але скажу, що воно служить дуже визначеній меті, заповнюючи прогалину, яку ми в цивілізовані часи залишили порожньою, Але повернімося до нашої теми. Якщо ти хочеш знайти приклади поклоніння бегемоту, шукай їх серед нижчих верст населення, в спекотних країнах, серед аборигенів Нової Зеландії. Саме в таких місцях я знайшов незліченні випадки цього під час моєї недавньої подорожі. Зізнаюся, я був дуже здивований, Поширеністю цієї речі. Вона набирає обертів із тривожною швидкістю. «Розкажи деталі», – сказав я, затумувавши подих. «Здається, я нарешті маю зачіпку». «По суті, поклоніння усюди таке саме, і сама його подібність надає йому вигляду поширеної скрізь правди. Вона здається пов'язаним з реальною, живою суттю». Велика його ідея, що наближається час, коли джунглі повернуть своє, цивілізацію буде стерто і знову пануватиме закон сили. Здається, цього бегемота ніколи не бачили, але його можна відчути. Я майже вірю, що відчув його сам». Заклинання робляться мовою абсолютно незрозумілою для будь-кого. Самі шамани сказали мені, що не можуть осягнути значення, крім як через традиційні переклади. І ось ще одна дивна річ. Хоч я бачив це поклоніння, в Новій Гвінеї та Перу, в Малазії та Фінляндії склади завжди подібні. Заклинання здаються тими самими – вони просто не зрозуміли бурмотіння, більше схоже на мову мавп чи рев морського лева, ніж на мову. Але вони вимовляються майже однаково. Цими широко розкиданими по світу расами, рендале, вони щось означають. І знову моя шкіра покрилася мурашками від думки про величезну силу із якою мені доводилося мати справу. Як добре я знав його огидні наміри, його підступну міць. Яка центральна риса поклоніння? – запитав я. Є дві. Містичний союз з бегемотом, що означає обітницю допомогти у відновленні влади джунглів і поваленні цивілізації. І, по-друге, об'єктивна сторона – що включає принесення в жертву невіруючих, зазвичай рептиліям, хоча я бачив і дітей, відданих велетенським ягуарам, яких тримали в якості священних символів. Гадаю, навіть тут є місця, де ця гидотна мерзота панує, припустив я із хвилою тривоги. Без сумніву, вона, здається, поширюється скрізь, та чому ж не тут? Я практично певен, де шукати практикуюче поклоніння. Тоді я розповів дарланкуру Куру усе, що привело мене до цих запитів. Коли закінчив, його обличчя було напружене і налякане. Це жахливо. Я ледь можу повірити. Якщо це правда... «Ми мусимо негайно вжити заходів, аби викорінити цю злоякісну гниль у самому серці. Назавжди!» Він підійшов до книжкової шафи і вибрав Том. Кілька хвилин читав мовчки, а потім заговорив. «Здається, є деякі таємні ордени, засновані на цьому поклонінні. Назви, ймовірно, змінені, але вони...» можуть бути достатньо близько, аби ми дізналися більше. Один макрокосм, інший орден Фемаут, дуже давній, що походить з єгипетських часів і поклоняється як символу гіпопотаму. Якщо моя пам'ять не зраджує, слово для гіпопотама в мові третьої династії було ехемаут, дуже подібне до бегемот. Бачиш, тепер ми з'ясуємо, чи є якісь реліквії цієї справи в Америці 20-го століття. Він підняв телефонну трубку, і холодний жах охопив мене. Я знову відчув той безіменний і всепереможний страх, що відчував прихід істоти. Дерлан Кур говорив: "Секретна служба З'єднайте з, з Еллері, скажіть йому, що це Дерланкур. Так, будь ласка, ало, так, це Джеф. Я хочу знати, чи маєте ви якісь звіти про таємні товариства, що носять назву на кшталт Фемаудмот чи бегемот, щось подібне? Що? Боже милостивий, ми будемо негайно. Він повернувся до мене, а його обличчя посіріло. А він каже, що відомо близько тисячі товариств під назвою Фемаут і ще більше із подібними назвами, і що після рейдів на них поліція виявила тонни кісток, людських кісток, обвуглених і в багатьох випадках похованих. Але найгірше він каже, що ці товариства підозрюються в руйнівних намірах найгіршого роду: підпалах, вибухах, убивствах. «Рендале, ти розколупав найгіршу виразку, яку людська раса колись мала випалювати!» ВЕРХОВНИЙ Жрець. Коли ми знайшли Еллері, він пестив красиву німецьку вівчарку, улюбленця, якого виховав із цуценяти. Дерлан Кур швидко описав агенту секретної служби те, що я вже розповів йому – Еллері спочатку сприймав інформацію із допитливою усмішкою. Але що більше доказів ми надавали, тим серйознішим ставало його обличчя. Він покликав свого секретаря і наказав надати певну адресу. «І надішліть телеграму до департаментів секретних служб кожної цивілізованої країни. Закодовано!» додав він. «Запитайте, чи були будь-які ознаки спроби... що мені сказати?» Зупинився він, безпорадно дивлячись на нас. «Запитайте, чи були якісь явні спроби, зініційовані таємними товариствами, відновити життя примітивних часів у сьогоденні?» – запропонував я. «Але вони подумають, що я божевільний. Вони не знатимуть, що я маю на увазі. Вони знатимуть достатньо. Якщо натрапили на щось подібне до того, що ми маємо справу тут». Швидко сказав де Арланкур. «Якщо ні, то подумав, що телеграма спотворена при передачі тексту». «Гаразд, ставте щось подібне. Особливо наголосіть, чи були якісь проблеми від груп людей, що поклоняються будь-якій тварині чи рептилії, особливо такій, що нагадує гіпопотама. «Дуже добре, сер», – сказав секретар із легкою посмішкою. «Це усе», – гаркнув Еллері. Ми разом вийшли з офісу і поїхали до місця зустрічі, яке детектив хотів із нами відвідати, і з ним були пов'язані потворні чутки, і була деяка ймовірність, що ми знайдемо там те, що шукали швидко поночіло, коли ми наблизилися до залу в брудній і жалюгідній частині міста. Ми припаркували машину на деякій відстані і, змішавшись із строкатим натовпом, що шукав входу, увійшли в будівлю та сіли біля задніх дверей. Зала була майже заповнена, і незабаром після нашого входу вогні почали тьмяніти. Вони зменшилися просто до цяток зеленого полум'я, і знявся хор без глуздого бурмотіння, ніби Гомін мав по лісах Амазонії. Це, очевидно, було вітання верховному жерцю Бегемота, який якраз входив. Він був одягнений у блискучий зелений халат, що, здавалося, був зроблений зі шкіри якоїсь потвори з глибин. Блакитно-зелене сяйво, ніби від гнилої риби, оточувало маску, і з відразливими рисами, яку він носив, диявольським і неприродним світлом. Він повільно піднявся сходами до трибуни. Перед ним був акваріум, який сяяв тим самим мерехтливим блакитним вогнем, який я бачив у склянці, коли божевільний помер у німецько-американському шпиталі. Я не міг стримати дрож, зала була майже темна, і крім жерця на трибуні ми не могли бачити нічого, крім крихітних цяток зеленого, що вказували на кольорові електричні вогні. Здавалося, не було жодного церемоніалу чи ритуалу. Кожен робив, що йому заманеться, але й з постійним диким жаргоном, що нагадував мені ліс. Ліворуч від мене сидів величезний негр Обічнього жінка з відвислими щелепами і величезними зубами, що стерчала між товстими губами. Її крики ледь не розривали мої барабанні перетинки. Чим далі, натовп ставав усе більш захопленим. І багато хто кидався на підлогу в екстазі, зриваючи одяг і стіл і дико танцюючи в моторошній темряві. Багато хто носив приручених змій, яких вони люблячи пестили. Інші мали крохітних мавп, яких ніжно цілували. Чоловіки і жінки кидалися один на одного в шалинстві божевільного самозабуття. Я бачив малайця, який борсався в обіймах білої жінки і чув їхні крики екстазу. Решта... Теж впивалися зубами глибоко в руки, ноги й плечі тих, хто був найближче, в божевільній люті первісної дикості. Прекрасна дівчина, її біле тіло оголене, обвисла в брутальних обіймах бронзової фігури, пристрасно впиваючи поцілунки, якими він її обсипав. Мавпи метались туди-сюди, серед божевільного натовпу, Отримуючи шану, де б не проходили, змії звивалися, їхні слизькі кільця плітали шиї відданих. Крики переросли в незрозумілий лемент, повітря щохвилини ставало густішим. Спочатку я не міг зрозуміти цього, але незабаром стало усе ясно. Я бачив, бачив той важкий зеленкуватий випар раніше... Це був подих тієї пекельної мерзоти, якій ці обмануті нещасні поклонялися. Він, здавалося, нависав над усім загалом, огортаючи усіх своїми липкими складками. Я відчув його хворобливий дотик і корчився ніби в лабетах якоїсь огидної істоти – Мої супутники сиділи із закам'янілими обличчями, їхні м'язи заціпеніли від жахливого видовища. Крики швидко злилися в ритмічне вигукування. В мої затуманені відчуття врізався звук однієї фрази. Мод, Господар!» Вона повторювалася тисячу разів, а важкий покров довкола нас – Ставав усе густішим. Валетенський негр, що сидів біля мене, Заривів до мене із радощів. «Господар майже готовий!» Лунав він над гамором. І ще кілька днів, і світ відчує його силу. Він бив себе по чолу і кричав в екстазі. «Прийди, дмот! Господарю, прийди!» Я кивнув. У даваній згоді. І він продовжив свої крики. Якась жінка охопила мене руками. І прошепотіла гдотні речі у вухо. Раптом увага натовпу зосередилася на, на жерцеві на трибуні. Він відкрив акваріум з водою на платформі. І на мій жах я побачив там величезного крокодила. Із роздявленою пащею. Він здавався оповитий сірчаним сяйвом, як і усе довкола. В какофонію шуму влилася нова разюча нота. Виразк. Пронизливий і різкий у своїй силі. Голос жінки в смертельному жаху. Я придивився крізь ті випари і побачив «Боже милостивий, це була жінка, яку жахливий жрець тримав високо над акваріумом». Його намір був ясним. Він збирався згодувати її гидотній тварюці в воді. Я заціпинів від жаху. Не міг поворушити пальцем, аби врятувати її. Біля мене пролунав оглушливий гуркіт. Спалах полум я пронизав ніч. Еллері вистрілив із револьвера. В зачарованому жаху я побачив... Як акваріум розлетівся, коли куля пронизала його. Тони води, лискучої та фосфоресцентної, хлинули вниз, покриваючи відданих. Крокодил вислизнув на підлогу і шалено борсався серед найближчих. Його червоні від крові щелепи люто клацали по руках і ногах людей у перших рядах, поки Елер і стріляв, і стріляв. Нарешті він влучив у ціль. Крокодил корчився в смертельній агонії, бив хвостом, вдаряючи півдюжини людей, які вклонялися перед ним. І помер. Жрець кинув дівчину і почав тікати. Від поспіху слизька маска, яка покривала його обличчя, сунулася і впала на землю. Я дивився. На викривлених тивістю обличчя, що відкрилося мені. Мене пересмикнуло від огиди, коли я зачудовано дивився на викривлені риси його обличчя, на ніздрі, що роздувалися від кровожерливості. Я дивувався, як людина може опуститися так низько, бо обличчя, в яке я дивився, коли ж Резь зачинив двері за собою і зник із зали, було колись добрим, добрим обличчям великого доктора Прендергаста. Первісні щелепи. Дівчина, мов тінь, промайнула проходом і розчинилася в вуличних сутінках. Ми опинилися в лищатах неминучої загибелі, Скаженілий натовп, що втратив будь-яку людську подобу, звернув на нас свої сповнені вбивчої жаги погляди. І в хаосі дихання, хрипів та ударів, що сипалися з усіх боків, нас повалили на підлогу. Знову зброя Елері виригнула свинець і полум'я. І усе збіговисько, це огидне єство відсахнулося від нього». Умить затища, що настала, ми кинулися до дверей і, перетнувши вулицю, знайшли прихисток в автомобілі. Ззовні ми помітили ту саму дівчину. Поспіхом гукнувши їй сідати, ми щодоху помчали назад до кабінету детектива. Коли ми прибули, секретар перебував у стані крайнього збентеження, що межувало із жахом. Поліцейський пес до якого Еллері був так прив'язаний, здавалося раптово занедужав якоюсь незбагненною хворобою. Детектив, буркнувши вибачення, вийшов із кімнати. Ззовні ми почули голос, що кликав пса. Почулося тупотіння собачих лап, а потім люте гарчання, в якому не було нічого від звичайної тварини. Важке тіло... Глухо вдарилося об підлогу, і за цим пролунав короткий, задушений крик болю. Кинувшись до дверей, ми побачили видовище, від якого наші нутрощі похололи від огиди. Елері лежав на долівці, а з його горла струманіла кров. незбагненний інстинкт. Чи радше якась потойбічна вуля, що керувала псом, вирвала із детектива життя? Він був мертвий, і ще до того, як ми добігли до нього. А пес, напіввовк-напів-щось-невловимо-давніше, стояв над ним, і з його щелеп капала слина. Він гарчав на нас, і його морда, здавалося, зазнала жахливої метаморфози, диявольський оскал... Невимовна ворожість в очах, що палала пакельним світлом, видавали в ньому демона, пожирача, самого бегемота. Навколо нього вився тонкий серпанок жовтуватої пари, що звивався і корчився, немов у нападі моторошної, неземної радості. де Кур схопив зі столу револьвер Еллері і вистрілив у тварюку. Пес замертво впав. І в ту саму мить, як він упав, чи було це насправді, чи мої збурені нерви зрадили моїм чуттям? Мені здалося, я почув зловісний горкіт, що долина віст темних закутків кімнати, тим часом як пара випливла у вікно і розчинилася в нічній імлі. Кара бмота. Нам не потрібні були свідчення дівчини, яку ми привезли із собою, щоб переконатися, що наближався день, коли уся орда джунглів спробує захопити цивілізацію. Телеграми без винятку повідомляли про серію спроб із тією ж метою. Кілька із них навіть вживали слово «бмот», чітко вказуючи, що всі інциденти були пов'язані якоюсь сильною центральною метою, але ми все ще були в темряві, не знаючи часу і місця спроби. Очікувалося, що ця річ підніме свою слизьку голову в Аргентині, Африці, Індії та десятку інших країн. Як ми могли сподіватися впоратися з ними всіма одночасно? Проте ми зробили те, що могли. Надіслали каблограми поліцейським силам усього світу – наказуючи їм пильно стежити і бути на до будь-якого вторгнення із джунглів або із моря. Ймовірно, наше повідомлення здалося їм фантастичним, але ми зробили його якомога переконливішим. Зробивши це, ми почали шукати спосіб захистити наших власних людей від загрози, яку ми відчували неминучою. Після деяких роздумів я знайшов можливий спосіб випередити ці огидні речі. Це був сміливий і ризикований спосіб. Його не можна було пробувати без повної згоди мого доброго друга доктора Прендергаста, про місце перебування якого я навіть не був певен на той час. Однак я зателефонував до шпиталю і запитав, чи він там. Я дізнався, що він на місці, і що керівництву шпиталю вдалося знову розпалити вогонь, якому необережний санітар дозволив згаснути деякий час тому. Лікар швидко одужував. Я попросив офіс з'єднати мене із ним, і він відповів досить бадьоро. Він був абсолютно не в змозі надати мені будь-яку інформацію того роду, яку я бажав. Нарешті... Я зробив пропозицію, яку мав на увазі. Це був єдиний спосіб, що пропонував хоча б можливе вирішення проблеми. «Чи готові ви зробити щось заради людства?» – запитав я. «Що ви хочете, щоб я зробив?» – запитав він досить струбовано. «Він уже був у смертельній небезпеці». І я цілком міг повірити, що він боявся істоти більше, ніж будь-чого іншого у світі. І «Я хочу, щоб ви знову дозволили цьому вогню згаснути на кілька хвилин», – сказав я повільно і чітко. «О, Боже, я не можу цього зробити! Ви знаєте, що це означатиме?» «Так, я знаю. І оскільки справа настільки важлива, «Я прошу вас це зробити. Ми будемо ззовні, готові знову запалити його, та ви не будете беззахисні». «Чому ви хочете, щоб я це зробив?» «Є шанс, що ви зможете сказати нам, коли відбудеться вторгнення. Якщо це буде скоро, усі послідовники Господаря повинні будуть це знати». Ви повинні спробувати запам'ятати усе, що відбувається, поки вогонь не горить. Ви зробите це. Це багато, але я зроблю це, рішуче сказав він. Ми поспішили до шпиталю і спостерігали через отвір у дверях, як доктор Прендергаст дозволив вогню повільно згаснути його обличчя. Посіріло від страху Коли останні іскри Згасли і попіло холов Я міг бачити Навіть із тієї відстані Як великі краплі поту Виступали на його чолі Коли підступний вплив Підкрадався до нього Кімната потемніла І пасма пари Повільно збиралися Навколо нього Він лежав на ліжку Наче мертвий але за його диханням я бачив, що він усе ще живий. Я бачив спотворену лють, яку я так добре пізнав за останні кілька днів, що поширилася по його правильних рисах. Я чув хрипи, що виходили з нього, наче із дикого звіра. Він гарчав і плювався в справжній люті дикої хтивості, коли перетворювався з лікаря на демона». Він більше не лежав нерухомо, а збуджено рухався і почав говорити мовою незрозумілою для мене. Здавалося, він вів довгу розмову, але врешті-решт він заборсався, наче намагаючи скинути якийсь страшний гніт, і я зрозумів, що настав час знову запалити вогонь». Я увійшов до кімнати, рішуче уникаючи в вогкості, що прагнула огорнути мене своїми кільцями. Я швидко розпалив яскрав.